Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' Sahabat-sahabat, sidan penonton, rakan-rakan di studio, hadirin hadirat muslimin muslimat dan juga peminat setia cintai ilmu dalam siaran TV Al-Hijrah pada hari ini Iaitu pada hari Sabtu InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaatkan majlis kita pada hari ini InsyaAllah Semua apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah sebagaimana yang kita bincangkan pada minggu-minggu lepas Berhubung dengan isu tasawuf jadi pada hari ini insyaAllah kita sambung secara bersilsilah berkenaan dengan tasawuf. Pada masa yang lalu kita telah bincang pengertian tasawuf pada bahasa, pada istilah dan juga hukum mempelajari tasawuf dan beberapa hal berkaitan dengannya. Begitu juga kita telah bincang tentang tokoh-tokoh dan kita akan war-warkan dan bincang dari semasa ke semasa antara satu tokoh kepada tokoh yang lain. Justru, pada segmen ini, kita mukadimahkan berkenaan dengan kitab-kitab tasawuf dan juga khususnya kitab hikam yang akan menjadi silibus atau buku rujukan utama berkenaan dengan ilmu tasawuf ini. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama kitab-kitab dalam ilmu tasawuf dikaryakan oleh ramai ulama pada asalnya mereka tak menulis pada asalnya hanyalah merupakan amalan kemudian bila datangnya tokoh-tokoh ulama yang melihat intipati dan juga mutiara hikmah ilmu yang banyak maka mereka cuba menyusung atur Al-Imam Al-Muhasibi juga telah mengkaryakannya. Kemudian datang beberapa tokoh-tokoh pada kurung ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampailah kepada kurung mutaakhir ini. Mereka mula menyusun kitab-kitab tasawuf. Antaranya seperti kita tahu Imam Kusyairi melalui kitabnya Al Risalah Al-Kusyairiyah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan beberapa kitab Begitu juga ulama-ulama seperti datanya tokoh-tokoh Ibnu Attaillahi Sakandari, Ibnu Abad, Zarruk dan sebagainya Jadi mereka mula menyusung sama ada mengikut bahagia masing-masing Secara sifat-sifat yang mahmudah dan juga sifat-sifat yang mazmumah ada susung tentang ikhlas, ada susung tentang sidik, kebenaran, ada susung tentang masalah uh, hubud dunia, cintakan dunia, ataupun zamud dunia, bencikan uh, celiaan kepada dunia. Semuanya ini berdasarkan kepada uh, kefahaman mereka. Mereka men mula menyusung. Kemudian seterusnya, dalam penyusunan itu, kita tengok ada tokoh-tokoh yang bersungguh-sungguh Cuba menadaptasikan ilmu tasawuf Aplikasi dia susun dengan sebaik mungkin Antara tokoh tersebut ialah Al-Imam Ibn Atta'illahi Sakandari Ibn Atta'illahi Sakandari ini Yang insyaAllah kita akan terjemahkan secara khusus kehidupannya Yang pada asalnya seorang fakih, ahli fiqah kemudian terkesan dengan imam abul abbas al-mursi dan gurunya abul hasan asyazili. natijah daripada itu maka dia telah mula berjinak-jinak dengan ilmu kesufian dan pada masa itulah mula menyusung kitab-kitab tasawuf. antara kitab tasawuf yang disusung ialah kitab hikam. antaranya ialah Kitab Taj Al-Arus Al-Hawi Litahzib Al-Nufus. Antaranya Kitab al-Minan yang menggabungkan mutiara kata indah daripada dua gurunya iaitu Abil Abbas Al-Mursi dan guru kepada Abil Abbas Al-Mursi, Abil Hasan Al-Shazili. Kemudian beliau juga menyusun beberapa kitab yang lain. Yang kebanyakan dalam bentuk tazkiyatun nufus Nak beresihkan hati Antara kitabnya yang paling masu Namanya kitab hikam Apa maksudnya hikam? Hikam ini diambil daripada perkataan asalnya hikmah Dan apabila diduakannya disebut hikmatan Dan apabila banyak dipanggil hikam Dan orang-orang kadang-kadang menamakan Al-hikam wal-amsal hikam dan juga amsal iaitu mutiara hikmah dan bidalam-bidalannya dikatakan bahawa kita hikmah ini atau hikam ini perkataan hikmah ini juga memberi satu maksud yang cukup besar apa maksud hikmah hikmah ini ditafsirkan dalam nas-nas Quran dan hadis khususnya syurrahul hadis dan mufassirin dengan menafsirkan hikam ataupun hikmah ini di mana antaranya iaitu kalam Rasulullah sunah Rasulullah juga ilmu juga mutiara kata indah Allah berfirman yutil hikmata man yasha wa man yutal hikmata faqad uti maksudnya Allah akan bagi kepada seseorang siapa yang dikandaki akan hikmah dan siapa yang dikurniakan hikmah maka dia dikurniakan kebaikan yang banyak. Jadi hikmah ini ialah sebahagian ulama seperti Ibnu Qutaybah menyebut adunan antara amalan dan juga ilmu. Sungguh itu, ia tidak lebih ba sebuat tu tanpa ilmu atau ilmu tanpa perbuatan maka itu namanya mempunyai hikmah. Dan sebagian ulama seperti Ahmad Khu Sayy Kutub dan lain-lain lagi nasykan bahawa sebarang tindakan yang ada niatnya disulami dengan peliahnya melihat kepada natijah akhir. Sesuatu yang kita tengok natijah akhir maka itu dinamakan hikmah. Sebaik itu kita kata ada orang dia tahu sesuatu dia buat. tetapi kalau orang tu ada hikmah dia tak buat. Contohnya kalau kita tengok orang yang mungkin dia mencuri. Kita tanya kenapa awak mencuri? Awak tahu tak salah. Dia kata itu. Soalan dia buat. Tapi orang yang ada hikmah dia tengok aspek dan untung akhirnya orang yang mencuri kita tukar kalau ikut hukum Islam, mungkin kita potong tangan. Yang akam, dia akan rasa gerung. Mungkin kita hukum di hari akhirat kelak Yang disebut oleh Allah, Naka'lam minallah, wallahu azizun hakim. Sebagai satu cegahan daripada Allah. Dan Allah itu bersifat maha-maham. lagi maha bijaksana. Jadi, jadinya, bila Ibn Al-Iqam Sekandari, kita punya sebagai hikam, memberi maksud, supaya seseorang itu melihat nantikan hikmahnya dalam kitab ini, arah wikmah telah bahaskan, hikmah yang disebut sekitar lebih kurang 272 hikmah 272 hikmah tak susun naik, ada kurang ada lebih, ada yang menggabungkannya, ada yang kira satu-satu sedang, -satu. itu yang menjadikan kekhilafannya itu, kitab ini diajarkan pada tiga bahagian kita tengok, antaranya, perbahasan tentang makna sebenar atau apa. Kedua-duanya, perbahasan berkenaan dengan nufus atau bersekutus jiwa. Ketiganya, perbahasan berkenaan dengan bagaimana nak meningkatkan akhirat di samping ma'rifatul Rada, Dalam hikmat kita dapat dipenuhi kebaikan-kebaikan baiknya dekat Allah di dalam kita setiap satu lagi bersatu semua di sisi Allah just berharap dapat bertemu selepas daripada ini Razali rahimahullah pada awalnya seorang fakih iaitu ni ahli fiqh yang hebat Kemudian akhirnya, dia begitu berminat dalam ilmu tasawuf, maka dia mula karyakan kitab-kitab tasawuf atau kitab berkaitan dengan hati. Antara kitabnya yang masyhur ialah Minhaj Al-Abidin atau kita kata dasar kepada orang-orang yang kuat beribadah. Antaranya Ihya Ulu Middin. Ihya Ulumi ad Bacaan yang sebenarnya Menghidupkan ilmu-ilmu agama Menariknya kitab tersebut Di mana olahang fiqh berdasarkan kepada kesufian Jadi beza di antara fiqh semata-mata Berbanding dengan kitab Ihya Ulumi ad Yang kita akan bicarakan satu persatu dan yang ketiganya seperti kitab yang dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullahu Ta'ala Juga seperti Muqashafatul Kulub Kitab berkenaan nak melihat berkenaan dengan hati-hati manusia Itu sebahagian daripada kitab-kitab Imam Al-Ghazali Soalan lain? Soalan yang kedua uh, Macam mana keadaan kitab ulumuddin? Kitab Hiya'ul Midin ini uh, dikaryakan oleh Imam Ghazali antara karya terbesar dalam ilmu tasawuf. Dan cara susunannya cukup menarik kerana beliau telah memecahkan atau membahagikan kitabnya itu kepada empat bahagian. Yang pertama disebut sebagai Rub'ul Ibadah, sebahagian satu perempat dalam bahagian ibadat. Kemudian al-munakahat dalam bab munakahat begitu juga disebut tentang dalam bab muhlikat perkara yang membinasakan antara yang mendasarkan seperti riya, ujub, takabbur dia ulas dia bincang satu Begitu juga Al-Munjiyat yang menyelamatkan sifat-sifat seperti sidik, tawakal, sifat-sifat yang baik Dan kita hiyak Ulum ini sebenarnya antara pro dan kontra di kalangan para ulama' Ada yang menerima bulat-bulat, ada yang menolak bulat-bulat Alasan yang menerima kerana memang dia bagus Alasan yang menolak kerana katanya terdapat di sana hadis-hadis yang mungkin dipertikaikan Akan tetapi Pajazahullahu khairal jazak kepada Al-Imam Al-Iraqi Telah mentakhirikan hadis Di mana dia menyaring hadis tersebut dan kita sebagaimana yang masyhur mengambil satu kaedah yang disebut oleh Imam An-Nawawi dan Hafiz Ibnu Hajar bahawa hadis selama mana daif boleh diamalkan jika sekiannya bukan bersangat daif begitu juga bukan masalah usul tapi masalah furu' dan yang ketiga dalam bab mauizah ataupun fadail amal. Justeru kita tersebut adalah kita yang cukup baik untuk kita mendapat sejumlah maklumat dan juga memberi kesan kepada hati kita. Seterusnya soalan lain. Dan soalan yang ketiga doktor. Ya. Yeah. Adakah tidak uh, di sana kitab-kitab tasawuf yang menyeleweng? Sebenarnya kalau kita tengok ada yang sahih, sudah pasti ada yang menyeleweng. Dan di sini kesungguhan jakim melalui penyelidikannya juga telah menyaring ajaran-ajaran yang menyeleweng seperti mana bila belajar, bila faham tasawuf, tak payah semayang, tak payah ibadat karena memahami waqbun rabbaka hatta yaatiyaka alyaqin kamu ibadat kepada Tuhanmu sehingga datang kepada kamu yakin jadi dah katanya kita dah sampai yakin dah sebenarnya maksud yakin di situ mati kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakhir hayatnya juga salat Maka semenelah kita pengikutnya wajib salat selama mana nyawa dikandung badan akal waras dan berkemampuan maka kita wajib ibadat kepada Tuhan dan banyak hal-hal ini telah disenaraikan yang mana ia tidak menepati mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama yang telah dimuktamadkan kitab dan mazhabnya wallahu alam ada soalan lain soalan untuk Facebook yeah. dari Megat Marwan uh, Megat, Megat Nizar uh, soalannya berbunyi bagaimana ingin menjaga pandangan mata dalam suasana persekitaran yang banyak kemungkaran dan maksiat nak jaga masalah mata ya, kita tengok orang biasa lah kadang-kadang kita tengok orang ni orang ni Uh, mata ni disebut dengan khainatul ayun khainatul ayun ni dia cepat untuk khianat dia payah sebab itu kalau kita baca nas al-Quran Karim Allah sebut wa kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfazhu furujahum begitu juga dengan wa kullil mu'minat iaitu katakanlah bagi orang yang beriman tundukkanlah mata dan juga jaga faraj kemaluan Kenapa disebut mata dan kemaluan? Sebab hubungan antara keduanya cukup akram. Dan kajian dibuat macam itu. Sehingga orang Arab dibuat satu bidalang di pantung. Dia kata apa? Nazratun faptisamun fasalamun fakalamun fama'idu faliqa'un fama'idun faliqa'un fawiqa'un. Dia kata. Maknanya mula-mula tengok. Maknanya mata lah Kemudian senyum Kemudian beri salam Tak jawab dosa kok Dan sebagainya Kemudian dia bercakap Kemudian buat date Temu janji Kemudian bertemu Kemudian berlakulah apa yang berlaku Jadi mulanya dengan mata Dan disebut sebagai kalimah matanya Cukup bahaya Sebab itu kita kalau boleh kena jaga mata saya ingat kisah seorang saleh zaman dahulu Ibn Kudamah Al-Makdisi Dalam kitabnya yang masyur kita Butawabin dan ramai lagi Termasuk Az-Zahabi Menyebut satu kisah yang pelik Zaman Nabi Allah Musa AS dulu Seorang itu Mereka mengadu kepada Nabi Musa Supaya minta turun ujang Minta doa Istisqat semayang ujang Nabi Musa ajak kaum Bani Serai pergi semua dalam perjalanan kata siapa dia ada maksiat baliklah. Separuh lebih balik. Akhir sekali jalan lagi Nabi Musa kata orang ada maksiat banyak-banyak sikit-sikit orang lah Balik semua. Yang tinggal ni seorang lelaki. Seorang ni setengah ulama menyatakan namanya Barhun. Setengah kata namanya Barhun, ada kata dengan ha, ada kata dengan kha. Barhun atau Barhun. Lalu Nabi Musa kata kat dia, kau ni kenapa tak pulang? Hebat manakah? tak ada dosa ke? kata dia rasa tak ada kenapa tak ada? satu hari saya berjalan saya tengok gambaran seorang wanita dibawa di sebalik kain atau tabi jadi saya rasa itu satu kesilapan dan satu kesalahan bagi saya saya cuba butakan mata sebelah tuan jangan buat dengar saja je lah bila saya bila saya melakukan seperti itu maka bila saya buat macam itu, uh, saya rasa saya tak ada dosa, saya istighfar kepada Tuhan Nabi Musa bila dengar macam itu kata, kalau begitu kamu angkat tangan dan kamu doa kepada Allah Subhanahu SWT Dia pun angkat tangan sama-sama doa dengan Nabi Musa serta-merta turun ujang Apa maksud saya? Maksudnya ialah di sini mata penting dijaga kita kena jaga mata. Dengan sebab mata lah manusia banyak melakukan maksiat. Sebab itu nak jaga mata sukar. Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita jaga mata. Nabi dalam hadis sahih. Dalam bab berkenaan dengan uh, hak jalan. Nabi SAW menyatakan, Iyakum waljulu safi turuqa. Jaga-jaga kamu daripada berjalan di tepi jalan. Bimbang kokok. Sahabat kata, ya Rasulullah. Ma'lana budd. Tak dapat tidak kami ni selalu duduk Nabi kata hak Berikan hak jalan Antaranya Basar. Tunduk pandangan Sebab tunduk pandangan ni penting tuan-tuan Bila kita rasa macam itu Kita akan dapat rasa halawah Kemanisan dalam hidup kita Jaga sebab mata ni cepat menjalar ke arah yang tak baik Ada lagi soalan? Sudah sudahlah. Baik Hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya kasihi Daripada perbincangan dengan soalan-soalan yang tadi Sewajarnya kita kena fikir Kita kena tengok Dalam hidup kita ini Apa yang kita nak Apa yang kita mahu Kita mahu Mardatillah Keredaan Allah Jadi nak dapat mardatillah Kita mungkin kata Buat yang baik tinggal yang jahat Mudah Tapi perlakuan mesti bermula dengan hati Dengan azam yang kukuh sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu taala sebut macam mana perlunya azam yang kukuh semangat yang jitu dan kita nak cuba supaya kita sentiasa menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah dengan menyatakan sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat insyaallah insyaallah kita bertemu selepas ini alhamdulillah kita bertemu dalam segmen cinta ilmu dalam tajuk tasawuf insyaAllah Supaya kita benar-benar menjadi orang yang salih dan orang yang baik Untuk bicara sufi dan tokoh islami yang kita nak contoh pada petang ini Kita nak mengenali tokoh pengasas mazhab Hanafi Namanya Imam Abu Hanifah Perkataan Abu Hanifah menunjukkan nama asalnya lain. Nama asalnya Nu'man bin Sabiq bin Zulta. Dilahirkan dikatakan pada tahun 80 Hijrah. Ada pendapat menyatakan 81, ada kata 84, ada kata 60 lebih. Tetapi yang masyhurnya ialah pada tahun 80 Hijrah di satu tempat bernama Kufah. Imam Abu Hanifah dikatakan berbangsa Parsi Ada juga pendapat menyatakan daripada Arab Yang mana berketurunan Ansari Ada beberapa pendapat Walaupun begitu Imam An-Nawawi rahimahullah Mentarjihkan bahawa dia asalnya daripada Parsi Kerana kalimah Zulta dan Marzuban Daripada nama-nama datuknya menunjukkan ke arah itu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala Dikatakan anak yatim Dan Imam Abu Hanifah mempunyai ibu Yang dia amat ta'at kepada ibu dia Dan ibu dia cukup cakna kepada Imam Abu Hanifah Sejak kecil lagi Bila dia hantar, mak dia hantar tepi tangga Ataupun di rumah Nasihat Abu Hanifah Biasanya nasihat kepada Abu Hanifah tu memang kena Punyanya nak tahu keadaan Tapi takdir Tuhan Satu hari Abu Hanifah tertumpah dakwat Dia terus pergi ke sumur Masa tu ada semua. Dia tengok ramai perempuan sedang basuh baju Dia dapati mak dia ada Dia tanya mak dia Wahai ibu kenapa duduk sini Dia kata nak basuh baju Abu Hanifah Nak basuh baju nok mang. Maka dia fahami bahawa mak dia Perhati dia daripada jauh ini seorang yang hebat Dan mak dia ini suka sangat kepada Abu Hanifah belajar biar bijak Sehingga Abu Hanifah ini bijak yang amat sangat Akal yang cukup hebat Sampai bijak walaupun bijak Tapi dikatakan ibu Abu Hanifah ada dua orang Tok Guru dia sayang Tok Guru yang pertama bernama Umar Ibn Zar Yang kedua Zar'ah al Qas. Dua-dua ni pernah belajar dengan Imam Abu Hanifah dan rakan kepada Imam Abu Hanifah dan banyak bertanya kepada Abu Hanifah. Tapi oleh kerana mak dia nak tanya kepada tok guru ni, Abu Hanifah bawa mak dia pergi tanya, tok guru macam mana hukum macam ni? Lai pada mak dia. Maka kawan ni pun jadi serba salah. Kata kau jawablah, dak? Hasrat ibu. Kata dia, kau bagi tahu aku sokong dia. Ada juga cara macam tu. Aku sokong saja. Di sini ulama menyatakan moral story ialah Imam Abu Hanifah cukup menghormati ibu dia. Sewajarnya kita juga kena hormat dan kasih sayang kepada ibu kita. Abu Hanifah ini daripada kecil lagi dikesani bijak. Akalnya. Dan dia ni belajar mengikut catatan sejarah lebih daripada 4,000 orang guru. 4000 orang guru dan dikatakan tujuh orang daripadanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justeru sebahagian ulama memasukkan Abu Hanifah di kalangan tabi'in tetapi yang masyhurnya termasuk di kalangan tabi'in tabi'in. Antara guru Imam Abu Hanifah namanya Hamad bin Sulaiman <tuh> dan Imam Abu Hanifah cukup sayang kepada gurunya Hamad dia belajar lebih daripada 30 tahun, lama dan dia ambil banyak maklumat. Pernah dia bagi tahu Tok Guru dia dan dia sayang pada Tok Guru dia. Dan Imam Abu Hanifah dapat mengambil banyak daripada sejumlah ulama-ulama besar Termasuk Ayub As-Sekhtiani, Tok Guru Besar Yang sunang sitah semuanya merawihkan hadis melalui sana Iaitu Ayub As-Sekhtiani atau digelar sebagai Abu Tamimah Abu Hanifah ini tuan-tuan warna kulitnya sedikit gelap janggutnya panjang Tubuhnya kurus dan orang tengok orang ini salih yang amat sangat. Orang tengok dia, orang tahu dia ni orang bijak. Ha, Sufyanus Sauri menyatakan, aku keluar daripada seorang yang fakih, yang alim sungguh. Dan dikatakan bahawa Imam Abu Hanifah ini orang yang sifatnya benar. Dari segi cakapnya dan dia tahu. Dalam majlis dia, dia cuba untuk mengelakkan daripada kutuk orang, kata ke orang tapi dia akan, orang akan rasa majlisnya majlis orang baik-baik dan Imam Abu Hanifah pernah satu ketika dia berjalan orang kata orang ni, Tok Guru ni setiap malam tak tidur kerana sembayang, sejak daripada hari tu walaupun pada awalnya dia tidur separuh, sembayang separuh dia tak tidur, kenapa? supaya orang yang kata tu tak bohong, kalau kita Tidur lagi banyak sebab buat sikit, orang puji banyak dah, dapat mailis dah. Tapi Abu Hanifah tidak, tuan-tuan. Abu Hanifah dikatakan khatam Quran sekali sehari. Dan dikatakan tiga kali sehari. Macam mana nak hubung, nak kaitkan antara keduanya? Ulama' menyatakan bahawa Abu Hanifah pada awalnya sekali sehari, bila sibuk, masyhur dengan ilmiah, tiga hari sekali maknanya dia lover baca Quran dia semangat baca Quran dua amalan yang baik Abu Hanifah dia banyak mengajar dikatakan daripada pagi sampai tengah hari mengajar antara tengah hari sedikit itulah masa yang dia tidur dipanggil qailulah kemudian dia teruskan belajar lagi di rumah dia mengkarya dan dia cukup minak sahaja Abu Hanifah antaranya dia cerdas akan di debat munazarah dia cukup hebat dia boleh jawab Dia boleh lawan dengan orang Ini ilmu mantik Ilmu jidal Ilmu ini disebut sebagai Adabul bahsi wal munazarah Kita tengok dia debat dengan orang yang tak percaya kepada Tuhan Dia boleh debat Cerita dahri sejak dia pada kecil lagi Dia debat Salah-satunya Satu bila ditanya kepadanya Mana ada Tuhan Tuhan buat apa sekarang Maka dia jawab kau tunggulah kau ni, orang tua aku ni kecil lagi biar aku naik atas. Lalu bila dia dapat, dia kata, perbuatan Tuhan sekarang ialah menaikkan ku untuk melegakkan kebenaran, menjatuhkan kemu untuk menunjukkan batalnya kekufuran. Itu hebat hujah dia. Imam Abu Hanifah, dia memang cukup hebat dari segi penghujahan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Antara kelebihan Imam Abu Hanifah ini ialah Abu Hanifah kita tengok Seorang yang sifatnya amat mengasihi anak-anak murid dia Dia tengok anak murid dia, dia nasihat Abu Yusuf firasat dia, anak murid dia ni akan jadi orang besar Maka dia nasihat kepada Abu Yusuf Antara nasihat kepada Abu Yusuf ialah Kalau kamu jadi orang besar nanti Kamu kena hormat raja Dia kata macam tu Kamu kena hormat raja kamu jaga diri kamu dan akhlak kamu. Dia sebut satu persatu. Dia tengok kepada anak-anak murid dia bab kawin. Kalau kamu kahwin, kamu jangan kahwin janda yang ramai anak. Dia kata. Orang tanya kenapa? Kerana kalau ramai anak, dia sayang kamu tapi sayang anak-anak dia. Anak -anak dia. Hati kamu habis kata dia. Minta maaf lah, saya bukan nak kata apa-apa, tapi nasihat yang cukup baik. Dia nasihat tentang masalah bab makan. Kalau kamu ulama jangan makan tapi jalan banyak-banyak Ramai orang kritik Walaupun kita sekarang ni selamba je ha, Iyalah masing-masing cara Selamba mana tak Sehingga dia kata Ada perkara halal bagi orang Tapi bagi kamu tak boleh Ini adab Macam kita lah Tok Guru Pakai jubah macam ni nak pergi tengok bola Jadi tak jomel Orang kata bomoh mana puluk hmm. Jadi macam-macam Ini perspektif yang kita tengok Dan Abu Hanifah ni seorang yang cintakan kebenaran Pernah Abu Jaafar Al-Mansur Khalifah Khalifah Abbasiyah Selepas daripada Abu Abbas As-Safah Dia tanya Dia tanya kepada Abu Yusuf Apa sifat apa sifat Abu Hanifah Abu Yusuf ni anak murid dia Abu Yusuf jawab Abu Hanifah ni dia tetap tegas dengan kebenaran Pernah Khalifah Abu Jaafar nak lantik dia jadi Qadil Qudah Jawatannya ketua hakim negara dia tak mau. dia kata saya tak layak Khalifah kata awak bohong Dia kata betul Justru, Khalifah seorang yang adil Bila membohongi saya Bila bohong, tak layak menjadi hakim dia sendiri boleh pusing macam tu Jadi orang tak boleh nak buat Dia di penjara dan dia mati dalam penjara Mak dia berapa kali cakap dengan dia Dia kata Libasan berdalam pukulan dalam penjara itu Rengang bagiku berbanding dengan keadaan ibuku sedih Dan dia mati dalam penjara tuan-tuan Bila dia meninggal dunia Satu perkara yang ajaib, yang luar biasa Cerita zaman dulu Meninggal sekitar tahun 150 Hijrah bila dia meninggal sahaja, orang datang cukup ramai, orang nak sembahyang mayat dia, orang nak iring jenazah dia. Iring jenazah dia, sembahyang dia ni sampai enam kali dan dikatakan sampai lebih daripada lima puluh ribu manusia kumpul. Yang peliknya, khalifah sendiri datang sembahyang mayat dia. Khalifah Abu Ja'far yang uh, penjara kan dia tu sembahyang maya dia. Dan orang tengok pelik. Dan inilah manusia yang berbakti kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana manusia orang seperti ini orang puji dia, tuan-tuan. Ramai antaranya Iman Syafi'i rahimahullahu taala. Iman Syafi'i kata apa? Iman Syafi'i kata semua manusia ni dari segi fiqh adalah anak-anak kepada Abu Hanifah. Tok fakih mana, tok alim mana, dari segi fekahnya adalah anak kepada Abu Hanifah. Ertinya Abu Hanifah hebat. Sehingga mereka kata apa? Ha, ini bahasa je gunakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah orang yang menanam fekah. Kemudian ikrimah adalah Orang yang menyerang fiqhah. Kemudian disebut lagi uh, iaitu Al-Qamah adalah orang yang menuai fiqhah. Kemudian disebut Hamad adalah orang yang uh, uh, menampi. Bila tuai, ambil tampi fiqh. Abu Hanifah orang yang mengisah fiqh bila tampi. Abu Yusuf orang yang mengadungkan Roti dan Muhammad Ibn al Hasan Yang buat Roti boleh makan masak Ertinya kedudukan Abu Hanifah ni Cukup hebat tuan-tuan Abu Hanifah uh, mengikut Riwayat di kalangan Ulama' seperti Abdullah bin Al-Mubarak Bahkan ulama' Ulama' tersawuh Seperti Fudir bin Iyak puji Tentang Abu Hanifah Sehingga ada orang kata Kalaulah boleh orang tu cakap dusta Abu Hanifah tak akan cakap dusta Maknanya dia jaga perangkat Abu Hanifah Dan Abu Hanifah ni orang yang dikatakan orang yang amat-amat warok Waroknya dia, dia ni tak mau perkara yang syubhah Apabila dia nak meninggal dunia, salah satu wasiat dia Tanam aku perkuburan yang halal Ha, ini susah pula jakim nak cok kau bagian ni itu bukan sebab apa bila baca sejarah mereka kata di situ kalau ada tanah-tanah rampas apa tak betul ke dia tak mahu dia nak kubur dia ni sehingga yang ini terkedu Abu Ja'far ja Al-Mansur bila dengar wasiat Abu Hanifah radiyallahu'an ini dan Abu Hanifah ini tuan-tuan dia orang-orang yang hebat ni dia punya penyakit uh, Firasat dia cukup tajam. Dia tengok anak-anak murid dia dia boleh tahu, "Wahai Abu Yusuf, satu masa nanti kamu ni akan jadi orang yang raja suak kemuluk kamu." Betul sungguh tuan-tuan. Abu Yusuf ni anak murid Abu Hanifah yang bernama Yaqub. Dikatakan Abu Yusuf ni seorang yang dia disebut oleh para ulama orang yang miskin anak yatim abu Yusuf ni Abu Yusuf tiap-tiap hari dia pergi menega roti bukan roti dia dia pergi kat tuan roti nak ambil upah nak gi bayar nak gi orang panggil macam kita kata dispatch lah tu kata aje dan dapatlah upah sikit satu hari dia lalu dalam majlis Abu Hanifah bila lalu dalam majlis Abu Hanifah dia tengok Abu Hanifah mengajar dia duduk jadi dia tak jual roti hari itu Menyebabkan dia tak dapat duit Bila dia balik 2-3 hari dia jadi semangat macam tu Mak dia angkat dakwat dia Pen dia dan tak angkat makanan Maka dia pun tak pergi batal majlis tersebut Majlis Abu Hanifah Menyebabkan Abu Hanifah mengesani anak murid dia Panggil suruh belajar dan beri biasiswa. Seolah-olah upah Sejak hari itu dia belajar Akhirnya dia jadi ulama' yang terbilang Tengok Imam Abu Hanifah Dia mengesani Kita pun patut macam itu Yang ada kelebihan macam itu Kita dorongkan dan lorongkan untuk belajar Abu Hanifah radhiyallahu RA juga Dikatakan seorang Yang terkenal Dengan sifat Pandai berhujah Pandai sungguh berhujah Zaman dulu Ada seorang qadi namanya Abdul bin Abi Laila selalu dibid dengan dia dan bila berdebat dengan Abdul bin Abi Laila biasanya Abu Hanifah menang ada satu kes yang luar biasa Abu Hanifah berjalan berjalan tiba-tiba dia nampak di satu taman taman tersebut dia dengar seorang wanita sedang menyanyi bukan konsert nyanyi biasa je nyanyi suara sangat bila tengok saja Abu Hanifah wanita ni berhenti menyanyi. Bila berhenti Abu Hanifah berkata antara lain dia sebut apa? Dia kata subhanallah subhanallah. Peristiwa itu diperhatikan oleh Qadi al-Qudah masa tu. Siapa? Abdurrahman bin Abi Laila. Abdurrahman bin Abi Laila bila tahu macam itu dia tengok. Bila Abu Hanifah nak jadi saksi, dia kata saksi tu kena reject. Siapa Abu Hanifah? Sebab fasik. Kenapa fasik? Sebab dia tengok orang nyanyi, dengar orang nyanyi, dia sebut subhanallah. Maknanya dia sekongkol sama. Abu Hanifah jawab, tidak. Sangkaan kamu salah. Aku kata subhanallah, masa dia menyanyi ke masa dia berhenti? Kata dia masa dia berhenti. Maknanya aku suka masa dia berhenti, bukan masa dia menyanyi. Jadi tak boleh lawan hujah dia tuan-tuan Hari ini imam yang cukup hebat Dan Abu Hanifah radhiyallahu radiyallahu'an Bukan sekadar itu Kita tengok Dalam bab penhujahan Dia memang mantap Dia hujah sehingga mereka kata Kalau dia berhujah Pasti dia menang Lawanlah dengan siapa Ilmu munazarah Umat Islam kena belajar Dia tak boleh main keng saja Tapi nak hujah Bukan kerana nak tunjuk kuat Tapi nak cari kebenaran Bukan nak cari kemenangan, Tapi nak cari kebenaran Bukan nak cari kesalahan Tetapi nak cari pembetulan Artinya kita nak pertaukan. Itulah cara dalam Islam Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat Sidang penonton yang dirahmati Allah InsyaAllah kita akan melangsungkan lagi berkenaan dengan ilmu tasawuh ini. Kita akan bincang satu persatu kita hikam dan juga beberapa hikmah-hikmah dan beberapa tokoh-tokoh yang lain dari semasa ke semasa untuk kita menambahkan lagi koleksi ilmu kita, kefahaman kita. Ingat tasawuh. Mengikut pandangan ulama, dia bukan hanya tulisan, bukan hanya percakapan, tetapi tasawuf yang sebenarnya adalah satu amalan, rasaang hati, zauti, satu perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Ini yang kita nak tasawuf orang yang tasawuf, orang yang cuba sedapat mungkin nak nyahkan sifat-sifat yang tak baik dan nak masukkan segala sifat yang mahmudah. Insya-Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita benar-benar hati kita kita dapat tasfiyatul qulu, membersihkan hati kita dan menjadikan saudara-saudara kita sebagai ukhuwah Sebagai ikhwah Dan sebagai uh, rakan taulang yang baik Yang sama-sama mencari keredaan Allah Ta'ala Sekadar itulah pada hari ini InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa Mudah-mudahan kita mendapat manfaat Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberi kefahaman ilmu kepahaman dalam ilmu tasawuf dengan sebaik mungkin aku qaulu haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salli alai